Urkuluuren iniziatiba izan da joanen astean kanpo harremanetarako ordezkariak igorri ondoan, lehendakaria bera etortzea baiionara. Bisita simbolikoa ere sei puntutan elkarrekin lanean aritzea adostu dute, Euskal Herriko gatazkaren konponbideaz eta etaren desarmeaz mintzatu diren galde egin diegu. Iigo hurkuluu. Bai berak eta bio, jatorri berbera dugu, gizatiar kristautasunean oinarritutakoa zein izan beharko lizateken gizarte bat eraikitzera aldera, ...biki sustatu ikan alizatea... ...eta batak eta besteak... ...pentsatzen dugu... Intarkeriaren bukaerarena izan beharko litzatekela estatu politika bat, eta hala aldarrikatu inundu, berak bidali duen gutunarekin, eta zentzu horretan oraindik dikerantzunik jaso ez duen gutun bat izanik, eta neronek hainbat aldiz aldarrikatu inundu ala erika estatu politika bat garatu beharko litzatekela, non armagabetzearena, non biktimei buruzko oroimena, non espetxe politika bat, giltzarria gizan beharko lirateken bizikidea sustatzialdera. Gauza bera, errandu ere Jan Jöne Txegarai Euskal Elkarkoko presidenteak, Gaia aipatu bai, bainan ez dutela adierazpenik eginen hortaz. Zet question, nula bon, efektima, evoke. Gaia aipatu dugu, bainan, ez dugu adierazpenik eginen. Sur sujez, hanskimo konzern, Pril Inisiativ, en tanka presidenta, de la Nere soan, Euskal Elkargoko presidente gisa, frantziako presidente eta lehen ministroari idatzi diet, Euskal Herriko autetxi eta uzap ezainitzak egindugu adierazpenaren ondotik ezpaitugu erantzunik ukan. Boko de mer du peibazke, de nombro zelu, plus de 600 persoan, ze bulo rappel, une pétition qui presidenteak ere izenpetu zuen adierazpena eta su prefeturan réponse. pausatu ginuen frantziari eskatu eztabaidan sartu zedin etaren desarmeaz eta armen desegiteaz hitz egiteko si d'entrer dans une phase de discussion pour le désarmement et le démantèlement de l'arsenal uh, militaire cette question donc effectivement Iparraldeko parlatzeko hautesiekin eztabaidatu dugu gai aipatu dut turkulu lendakariarekin eta izanen dugu berriz ere aipatzeko aukera simplement évoqué tout l'heure avec uh, le president urkulyu cette question et uh, bien évidemment on aura certainement l'occasion d'en d'en discuter elkarrekin egin bilkuran zer aipatu duten beraz gal egin diogu inigo urkuluri Epatu indugu, azieran, bai Jan Renet, garaia, presidenteak eta biok a, zein esparru diren azken batean iritartasuna sendotze aldera politika publikoen eskutik erain izan daitezken. Baina bilieran, a, azpimarratu egin ditu batetika ekonomiaren garapenean, bada kultura bat duguna, eta kultura eta horretan ere kultura ez da soilik hizkuntza, hizkuntza politikoaz ere hitz egin dugu. Kultura ez da soilika folklorea, Baya, Kultura da izateko era bat, izateko modu bat eta jarduteko modu bat ere bai. eta zenzu horretan ekonomiaren garapenea ere bada, euskal nortasun bat, jarduteko modu bat, eta horretan lankidetza bat, baia teknologia guneaka diren eskutik, Baita unibertsitateen eskutik ere bai, izan ere bada Bordeleko unibertsitatea eta Euskal Herriko unibertsitatearen arteko lankidetza, eta horrek ere badu bere garrantzia, beste arlo bat moik eta moik hortasunarena bai garraio publikoena sistema gero, Bada horrein arte euroeskualdetik aldetik ari garena, baina baita eusko tren eta frantziako trenzarearen artean ere lankidetza bata izan beharko litzatekena, endaiako irian geltokiaka bateratuaka izan alizatearena, edo baita txartela bakarra erabili erabiliein alizatearena. Bada bestetik ere osasun arloan eta biztanleriaren zahartze aldera, Dugun erronka horren aurrean nola garatzen dugun bai osasun eta gizartear izan beharko litzatekeena politika publiko batetatik beti ere pentsatuz politika publikoak eraikorrak izan egin direla, eta eraikorrak batez ere behetik gorantza abiatuta herri bat eraikina hiean gizarte bat eraikina hiean bateratu bat Gazteizera, gomitatu du zanjone etxegarai urkuluk, gomita onartu du eta mugaz harremanetaz arduratuko den autetxiarekin eginen duela bidaia azpimarratu du.